Добре, взяла свою сумку Ніна, тоді не треба мене вчити, сама дам собі раду, бувайте. Мати вискочила з хати і закричала у слід, хоч попоїш, хоч яєць візьми, картоплі. Батько байдуже палив, Дмитро, накажи їй повернутися. Захоче їсти, прийде, спокійно сказав чоловік. Але ж не можна так рідною людиною. Що ти їй сказав? Ти вигнав її з дому? Безсердечний, голосила жінка. Бідна моя дитинка. Параска усім тілом повернулася до чоловіка. Не дозволю сиротити дитину. Завтра ж поїду до неї. Пізніше, Парасю. Охолоньте обидві. З часом усе владнається. А нашій дочці треба дати волю. Хотіла, хай бере. Спробую, що воно таке. А Ніна, ледь не плачучи, бігла запорошеним шляхом до далекої залізничної станції. Вона твердо вирішила виховати дівчинку сама. Коли в лікарні вона сказала, що вдочеряє валю, на неї подивилися, як на божевільну. Ніхто нічого не порадив, тільки старша медсестра висловила свою думку. Якби ти була в моїх руках і не було жодного чоловіка, що зацікавився б тобою, якби в тебе були дім, робота і бракувало тільки дитини, було б зрозуміло. Але ж ти молода, цікава, хоче дурнувата, пробач, кажу як є. І хлопці зараз не такі, як раніше. Навряд чи хто тебе візьме. Потім почали відмовляти подруги. І коли найкраща приятелька порадила не думати про таке, Ніна остаточно вирішила вдочерити дівчинку. Вона давно помітила, усе, що ніким не схвалюється, виходить дуже добре. Ніна ніяк не могла дійти до офіційних інстанцій. Спілкування з сонними секретарками та завжди відсутнім керівництвом дратувало її, починаючи з деканату. До того ж, Треба було ще повідомити новину своєму офіційному другові. Ніна побоювалася, що Іван не згодиться поставить ультиматум та порве з нею усі стосунки. Вона цілий день провела з Малою, і весь час Валя тягнула до неї свої рученята, сміялася, робила перші спроби щось говорити. Дівчинка вже добре ходила, їла і швидко набирала вагу. Все було б чудово, якби її не готували на випуску. Ніна не уявляла собі життя без малечі. Вона поділилася своєю думкою з Катериною Михайлівною. Та одразу ж відповіла, не чекала на цю розмову. «Ніно, всіх нещасних не нажалієшся. У кожного своя доля. Якби ти була моєю донькою, я б заборонила тобі гратися з життям дитини». Але ж ти мені не дочка, я раджу тобі добре поміркувати, перше ніж удочеряти Валю. Нещодавно наша колега взяла такого гарненького малюка, а через тиждень повернула. Каже, він весь час кричить, сил нема, і чоловік пішов. Я подумаю, пообіцяла Ніна і вирушила до Івана. Іван закінчував військове училище, був одним із кращих. Вони познайомилися, як найчастіше буває, на танцях. Іван запросив Ніну на останній вальс, а потім провів до гуртожитку. Вона захопилася одразу. Він, як потім зізнався, закохався з першого погляду. Згодом Ніна дізналася, що Іван з родини кадрових військових, єдиний син, улюблений хлопчик. Його батьки поставилися до Ніни з холодною відчливістю. Своєю поведінкою, даючи зрозуміти, що вони вибачають синочкові його тимчасову слабкість. Ніна це і чула, і навіть, як їй здалося, зрозуміла причину. Проте, не вагаючись, повідомила йому, що вдочеряє сироту. Хлопець довго мовчав. Це чудово, раптом вигукнув він, і в Ніни відібрало мову. Ти молодець і я тебе підтримаю. Тільки мені здається, все не так просто. Усі ці папери, комісії, тяганина страшна. Але ж ти мені допоможеш?» Сяючи від щастя, прошепотіла дівчина. «Так, тільки я не знаю, як це зробити». «Ти вже допоміг, Любий», – запевнила Ніна. «Ти не уявляєш, як потрібна була мені твоя підтримка». Весь вечір Ніна розповідала про свою дівчинку, навіть не пішла в кіно. Вони сиділи на теплій травичці на Дніпрових схилах, мріяли про майбутнє. Вечір видався напрочуд гарний. Було тихо і тепло, пахло сонцем і весняним зелом. Можна було лягти на землю та уявити, що летиш по небу. Хотілося сказати щось приємне та важливе, Ощасливити кохану людину.